Nasyukur Allah Ta'ala Alama manna alayna min ni'min kethirah Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan segala anugerah yang Allah curahkan Kepada kita semua Sehingga pada malam yang berbahagia ini InsyaAllah Ta'ala kita Melanjutkan Pembahasan kita atau majlis kita yaitu dalam pembahasan at-tawassul wa taulabu syafa'ah Iaitu bertawassul dan menuntut syafa'ah <coughs> Pada pertemuan sebelumnya <coughs> kita telah membacakan <coughs> <coughs> Biar dingin dulu sedih Sudah-sudah biar cepat jadi dingin Kita telah menjelaskan barah kalafikum Terkait dengan tawassul yang jai'zun yang boleh dan tawassul yang memnuhun, yakni yang terlarang. Enam, bahasanya tawassul yang dibolehkan seperti bertawassul berdoa melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, bertawassul dengan melalui amalan-amalan soleh kita. Enam, atau bertawassul dengan orang-orang yang soleh yang masih hidup. Kemudian kita meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nam maka tawassul yang seperti itu adalah dzah kamu tawassul yang dibolehkan berdasarkan adillah syar'iah dari Al-Qur'an demikian pula dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam adapun tawassul yang tercela atau yang tidak boleh yang mamnu' seperti Melalui Al-amwat Orang-orang yang telah meninggal dunia Nah kemudian kita Berdoa Kepada Allah melalui mereka Yang telah meninggal dunia Maka itu Memnu'un dilarang Dan hal itu merupakan Syirkum billah Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika Pelakunya Berdoa kepada sang mayit ya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu syirkun akbar syirik besar naam karena Allah taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an <coughs> wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu yang tidak pula memadorotkanmu. Fain faal tapi fain nak idam minaul dolimin. Jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk orang-orang yang dolim. Aiy min musyrikin. Yang engkau termasuk dari golongan musyrikin. Nah, maka bertawassul melalui mayat-mayat yang telah meninggal di alam kuburnya, maka ini perbuatan syirik. Juga tawassul yang dilarang adalah bertawassul melalui Kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau, Alaihissalam, maka tidak boleh kita berdoa mengatakan Ya Allah dengan kedudukan Nabimu sembuhkanlah aku, keluarkanlah aku dari kesempitan ini dan sebagainya. Maka perbuatan yang demikian itu, kata Syekh Rahimahullah, itu adalah bid'ah. Kerana Sahabat Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal demikian sepeninggal Rasulullah SAW. Nampaknya. Adapun perkara yang khusus untuk Nabi kita SAW semasa hidup beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para Sahabat Rasulullah SAW, yaitu bertawassul dengan keringat Rasulullah alaih salatu wassalam atau air ludah Rasulullah alaih salatu wassalam naam, maka itu pengkhususan untuk beliau alaih salatu wassalam di masa hidupnya naam, adapun setelah beliau meninggal dunia maka tidak boleh bertawassul melalui hal-hal tersebut Baik rambut Rasulullah Sallallahu Sallam ataupun pakaian beliau dan sebagainya. Naam. dan itu tidak dilakukan oleh para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam. Ya dalam sebuah hadis pakaian Rasulullah masih ada, gelas-gelas Rasulullah masih ada, tapi tidak dijadikan oleh para Sahabat sebagai hal atau sebagai sebab untuk berdoa kepada Allah melalui hal-hal yang menjadi milik Rasulullah s.a.w. Dari pakaiannya atau gelasnya, atau yang semisalnya. Naam. Walhasil bertawassul melalui kedudukan Rasulullah s.a.w. adalah perkara bid'ah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Naam. Adapun sebelum beliau meninggal dunia dari apa yang telah kita sebutkan tadi, itu pengkhususan. Kepada beliau alaih salatu wassalam. Nah, tidak kepada yang lainnya. Sebagaimana yang kita saksikan di zaman sekarang. ya, Yang na'udzubillah. Mengkultuskan individu bertawassul dengan keringatnya. Bertawassul dengan uh, rambutnya. Atau dengan anggota badannya. Na'udzubillahimin dhalik. Maka itu syirkun akbar barakallahu fikum. Naam. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Hal yahtajud doa liwasitati makhlukin. Apakah membutuhkan perantara dalam kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui makhluk? Maka tentunya jawabannya Tidak. Dan ini sudah berulang-ulang kita menjelaskan kata beliau layah tajud doa liwasito ti makhlukin tidak butuh dalam berdoa melalui perantara apapun dari makhluk. Naam. Ya, perantara adalah wasito, tawassul. Ya. Maka dalam berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantara apapun. Kecuali tawassul-tawassul yang dibolehkan tadi. Ya, melalui perantara dengan nama-nama Allah, melalui orang soleh yang masih hidup, kita minta kepadanya untuk berdoa kepada Allah. Ya, bukan kita berdoa kepadanya. Nah, walhasil, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, idha salaka sa wa idha salaka sa ibadhi anni fa ini karib. Uji budahwa tad'ay ida da'an. Wal yastajibuli wal yu'minubi la allahum yarshulun. Apabila hambaku kata Allah meminta kepadamu wa idza sa'alaka ibadi yakni bertanya kepadamu andi tentangku yakni apabila hamba-hamba Allah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah maka Allah mengatakan katakan fa inni qariba sesungguhnya aku itu dekat dengan kalian ujibu da'wata ad-da'idan aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku apabila dia berdoa da'ani yakni kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala jadi Allah tidak mengatakan apabila dia berdoa kepadaku melalui perantara ya Allah tidak mengatakan demikian tetapi wa idza sala ka'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an da'an yakni ada ya yang dibuang ya mutakallim, dhamir mutakallim aslinya da'ani apabila memang hambaku itu berdoa kepada aku, langsung. Naam barakallahu fikum maka tidak membutuhkan perantara apapun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam beribadah kepada Allah dengan segala jenis-jenis ibadah. Tetapi langsung kepada Allah Jalla wa ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim kata beliau innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar yang Maha dekat dan dia bersama kalian. Naam. Di dalam ayat di atas pada surah Al-Baqarah 186 Allah juga mengatakan fa inni qariba. Di dalam hadis yang mulia ini juga Nabi kita sallallahu alaihi mengatakan bahasanya Allah taala yang yang maha dekat. Nah, dekat dengan hambanya. Dalam ayat yang lain, dalam surah uh, Qaf, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ana akrabu minhu min hablil warid. Izi yatalakahu mutalakiyani anil yamini wa anil anishimal. Naam bahwa aku lebih dekat dari hambaku dari urat nadinya, urat lehernya. Ya. Di mana idhiya talaqqal mutalaqiyani ketika dua malaikat ya menjumpainya. Naam. Yakni di dalam ayat tersebut yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikatnya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat kepada hambanya dari urat lehernya dalam ayat itu yang dimaksud adalah para malaikat malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, karena di dalam Nas al Quran dan hadis, ya banyak dari dalil-dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan kata kami itu dimaksudkan oleh para malaikatnya dengan malaikatnya. Dan di dalam ayat tersebut itu jelas. Ya, wa huwa min min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani. Apa ayat? lafal ayatnya? Yang pertama. 6, yaitu ketika malaikat dua malaikat Allah Subhanahu wa taala menjumpai hamba tersebut. Nah, maka para ulama mufassirin mengatakan bahawa yang dimaksud di situ adalah para malaikat, bukan maknanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyatu dengan hambanya. Nah, Uzu Ya. Kemudian yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha qarib. di dalam Al Quran maupun di dalam Hadis yang kita bacakan ini, Naa Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan hambanya, iaitu Allah Taala mengawasi, ya, mengetahui segala keadaan hambanya. Dan mengawasi seluruh ya, gerak gerik atau seluruh apa yang dilakukan oleh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruhnya. Mengawasinya dan mengetahuinya. Naam. Sehingga nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang semakna dengan ini. Qaribun. Kemudian sifat ma'iyya wa huwa ma'akum dia Allah bersama kalian. Bukan maknanya adalah bahwa Allah menyatu dengan hamba-Nya. Nauwulbilah yang mereka istilahkan dengan hululiyah. Ya, aqidah hululiyah itu mereka meyakini bahwa Allah Taala bisa menyatu, melebur ke dalam tubuh makhluknya atau hamba-hambanya. Ini keyakinannya kaum Nasrani. Ya, terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka tidak demikian barakah lavikom. Ya akan tetapi yang dimaksud di sini adalah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi mereka seluruhnya. Sehingga apapun semuanya, Ya Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengannya. Nampak tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari, dari pengawasan Allah, dari ilmu Allah Jalla Wa Ala. Nampak dan kebersamaan itu ya, kedekatan dan kebersamaan itu, dalam bahasa Arab itu tidak mesti ber, bersatu menyatu ya, sehingga ketika kita berjalan di malam purnama misalnya kita mengatakan ya, saya berjalan bersama bulan dalam keadaan bulan itu jauh dengan kita ya, tapi kita mengatakan Kita berjalan bersama bulan Bulan mengikuti Mengikutiku Nah, itu dalam Sisi bahasa, barakallahu fikum Ya, terlebih-lebih dalam Sisi istilah syariah, Ya, dalil-dalil syariah Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W Itu tidak mungkin kita mengatakan Allah Ta'ala Menyatu dengan makhluknya Ini keyakinan kufur Ya dan keyakinan syirik. Namp, seperti diyakini oleh kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahawa Allah melebur dalam tubuh Nabi Isa, ya sehingga oh, dengan sebab itu dosa manusia bisa tertebus, ya karena Allah tidak mungkin turun ke bumi ini, ya manusia makhluk tidak mampu ya menanggung apa beratnya ya beban sehingga caranya adalah untuk bisa dosa manusia itu tertebus maka Allah Subhanahu wa taala menitis melalui tubuh Nabi Isa alaihissalam salam wali nah. ya sehingga mereka mengatakan salisu salasah tiga dari apa salah satu dari tiga unsur nah yaitu bapa anak dan roh al-Qudus. Fanas Allah salamatul itu keyakinan kufur dan syirik syirkun billah. Maka kita wal-jama'ah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat bersama dengan hamba-hambanya, bersama dengan seluruh makhluknya yakni mengawasi dan mengetahui seluruh apa yang mereka lakukan. Naam, bahkan Allah Ta'ala mengetahui segala perkara gaib, mengetahui apapun yang terbetik di dalam hati setiap hambanya nya Demikian ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. <tuh> dan ini banyak dari kaum muslimun yang meyakini keyakinan seperti ini yang para ulama mengistilahkan dengan keyakinan hululiyah. Ya, hululiyah itu peleburan dan ini yang diyakini oleh Sayyid Qutub Ya, di dalam uh, Kitabnya Yang dibantah oleh para ulama Nah, khususnya Dalam uh, Tafsirnya yang ma'ruf Fi zilalil Qur'an Ya, dia Mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dapat Melebur ke dalam Jasad makhluknya Naudzubillah Nah, ini keyakinan kufur Ya. Dan kitab ini dikagumi oleh banyak kaum muslimun di negeri kita ini. Nah, yakni Tafsir Fi Al-Qur'an ini kitab yang dikagumi oleh kaum muslimun di seluruh dunia. Dan ya, sudah diterjemah ya dalam berbagai bahasa barakallahu dan ini sangat berbahaya ketika kita tidak membaca bantahan para ulama ya terhadap kitab tersebut. Nam, khususnya dalam keyakinan hululiyah ya, juga dalam mencaci para sahabat, ya, menjelek, mendeskreditkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan mencelah Nabi, Nabi Musa, dikatakan, ya, penakut, nam, karena meninju seseorang kemudian mati, beliau pergi berlari dan disebutkan dalam ayat Tarokku bukhawivan, beliau bersembunyi-sembunyi dalam keadaan takut. Nah, maka semua itu memiliki Barakalafikum penjelasan dan rincian Dari para ulama ahlus sunnati wal jama'ah Ya, sehingga kita membutuhkan bimbingan ulama Sebagian mereka seperti Syed Qutub ini Mencelah ya Para sahabat yang di perang Uhud Yang tergiur dengan harta rampasan perang Khususnya pasukan rumah. Ya, yang enam orang yang dilang oleh Rasulullah turun. Ya, sampai ada perintah akan tetapi mereka oh, bergiji pihak. Orang sahabat sudah tidak ada peperangan. Dan mereka orang kafirin sudah kalah. Pak. Ya, sehingga mereka turun untuk mengumpulkan gonimah. Ternyata Khalid Ibn Walid yang waktu itu belum masuk Islam. Ya, berputar di balik gunung Uhud. 6. Kemudian menyerang kembali kaum Muslimin. 6. Maka itu pelajaran Barakahlavikum. Syekh Kudub dan yang bersamanya mengatakan, ya dengan mencela para sahabat-sahabat tersebut, bahawa mereka itu, ya, apa, uh, gusah. Ya, gusah itu seperti buih di lautan. Ya, dari jauh kuatan tetapi terhempas. Tidak ada isinya. Allahu Ya, Sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi kita SAW. Mereka memperjuangkan Islam sehingga kesalahan kesalahannya tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela mereka. Karena Allah Taala telah mengampuninya. Nam, maka kita dalam menghadapi kesalahan kesalahan para Sahabat, apalagi para Nabi, ya tidak boleh kita menjadikan itu sebagai Celaan dan pendeskreditan kepada mereka Akan tetapi kita mengatakan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengampuni mereka Nah ya, Dan Kebaikan-kebaikan mereka tidak bisa dibandingkan Dengan kesalahannya Nah Tidakkah kita melihat Mengetahui bagaimana Allah ta'ala berfirman dalam hadithul kursi Kepada ahlul badar Pada para sahabat Yang terikut serta dalam perang badar if allumashitum qad ghafarthulakum min dulubikum. lakukan apa yang kalian inginkan sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian subhanallah ya ini menunjukkan keutamaan para sahabat kemudian rasulullah SAW mengatakan la tasubbu ashabi fa inna law la, la, la, anna ahadakum anfa uhudin dzahaban ma balaga muddahum Ya, maka balagau muddah hadihin nasifahum. Kalau seandainya jangan kalian mencelah para sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar Gunung Uhud. Emas. Ya. Maka infak kalian itu tadi belum bisa menyamai satu mud para sahabat kebaikannya satu mud ini seperti ini. Ya. Se dua genggam tangan begini belum bisa menyamai bahkan seperdua mutnya belum bisa menyamai ya satu telapak tangan kebaikannya sahabat itu masih lebih besar kebaikannya di sisi Allah daripada infaknya kalian emas sebesar gunung Uhud subhanallah ini menunjukkan apa ya jasa-jasa para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan jasa-jasa orang setelahnya ya mereka adalah pejuang-pejuang Islam mereka yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Nah, mereka yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dipuji oleh Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dalam banyak hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suratul Baqarah bahkan, dalam suratul Hashr, dalam surah-surah, ayat banyak di dalam Al-Quran, dalam suratul Ali Imran. Banyak sekali Allah Ta'ala memuji Para sahabat-sahabatnya Di dalam Al-Quran Dalam suratul Taubah Naam Ya Dan Allah Ta'ala Menjadikan sandaran kebenaran itu Berdasarkan keislaman mereka Allah letakkan dalam Al-Quran Ukuran kebenaran itu Adalah Kembali kepada cara berislamnya Para sahabat Ya Allah katakan dalam Al-Quran, amanu آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا Kalau mereka, kaum muslimun, mau berislam, beriman, seperti islam dan imannya kalian, siapa kalian yang diajak bicara oleh Allah? Para sahabat, yang bersama Rasulullah SAW. Jika kalian mau beriman dan berislam, sesuai dengan iman dan islamnya kalian para sahabat, maka sungguh mereka itu akan mendapatkan hidayah. فَقَدِهْتَدَوْا Ya akan tetapi fa'in tawallau jika mereka tidak ingin berislam seperti imannya para sahabat fa'in mumfisihok maka mereka akan dalam pergolakan perpecahan perselisihan. Nah ini dalil bahasanya ya para sahabat Rasulullah itu dipuji oleh Allah Taala dan dijadikan sebagai landasan ukuran kebenaran Islam seseorang setelahnya adalah kembali kepada Islam dan imannya para sahabat. Naam. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum. Naam. Demikian pula sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak tersamarkan bagi kita semua. Naam. Bagaimana beliau memuji para sahabat Rasulullah alaihi wasallam dan memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Ya, alaihum bissunnati wasunnatul khulafaur rasidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan ada lanjutannya dan sunnahnya para sahabat sahabatku, khususnya khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Ya, para khulafaur rasyidin Abu Bakar rasidin, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, al-mahdiyin yang mereka ini orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk hidayah. Dalam hadis yang lain, seluruh sahabat. Ya dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan khusus khalafah rasyidin dalam hadis yang lain semua sahabat. Yaitu ketika menjelaskan tentang hadis hadis Iftirakul Ummah hadis perpecahan umat. Ya kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 72 masuk ke dalam neraka 71 surga. Ya maka siapa mereka itu dalam satu riwayat al jamaah yaitu al jamaah orang-orang yang komitmen di atas Kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa washabi, yaitu orang-orang yang komitmen di atas apa yang aku berada padanya, kata Rasulullah, dan apa-apa yang berada padanya para sahabat-sahabatku, seluruhnya. Nah, jadi hadith-hadith Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya semua mewajibkan kita untuk ya kembali kepada para sahabat Rasulullah dalam memahami Islam dalam mengamalkan Islam. Naam. Demikian ikhwan fil din azzakumullah. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Hal ya juzu talabud doa minal ahya. Apakah boleh kita meminta doa kepada orang yang masih hidup? Nah, ini sudah terdahulu ya Dan di antara Tawassul yang boleh dijawab oleh beliau. Naaam ya juzu tola doa min al la al amwat. Boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup, bukan kepada mayit-mayit yang sudah mati. Ya dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yuhaw tibur rasul wah wahayun. Allah mengajak bicara kepada rasul-rasulnya salawatullahalalam dalam keadaan beliau masih hidup. Allah katakan was tagfir lil zamik walil mu'minin wal mu'minat dalam surah Muhammad ayat 19. Ya, wastagfir lidambik, mintalah ampun atas dosamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil mu'minina wal mu'minat dan mintakanlah pula pengampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Berarti Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar terhadap kau untuk kaum mu'minin dan mu'minat Ya. Dan ini boleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Barakah ya. Lafiqum. Allah yang Allah sendiri yang meminta kepada Beliau, Alaihissalam, untuk memintakan istighfar terhadap kaum muminin dan mukminat. Istighfar adalah salah satu bentuk jenis ibadah. Ya, salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada Allah Taala adalah istighfar, isti'anah, tawakal, istighatha dan seterusnya. Ya, itu semua bentuk-bentuk ibadah. Maka boleh. Ya, orang yang hidup kita meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi rahimahullahu tentang seseorang yang buta yang kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu sallam lalu dia berkata, "Udzullaha an yuahyua fiadi. Wahai Muhammad, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyembuhkanku." Ya, berarti boleh kita datang meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula orang-orang yang soleh. Ya, Umar datang kepada Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berdoa kepada Allah meminta agar diturunkan hujan. Ya, di musim paseklik. Nah, karena Abbas adalah kerabat yang paling dekat di, di waktu itu yang masih hidup yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman Rasulullah alaihi wasallam maka Umar meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah yakni istighafah dengan istisqa yakni meminta hujan juga rajul ini yang tidak melihat matanya dia minta kepada Rasulullah agar didoakan kepada Allah semoga Allah menyembuhkan matanya Maka Rasulullah mengatakan insy ta'autu lak kalau engkau ingin aku akan doakan kamu tetapi wa insy tasabarta fa huwa khairul lak. Ya, tapi jika engkau mau sabar maka itu lebih baik bagimu. Ya, yakni bersabar tanpa didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesembuhan engkau bersabar dengan ya kebutaan itu maka itu lebih baik bagimu. Ya artinya lebih baik akan mendapatkan pengam, apa, uh, surga Allah Subhanahu wa taala pengampunan dosa dan surga Allah dihindari ditarkan dari api neraka. Naam. Barakallahu Ini juga sama dengan seorang wanita yang datang kepada Rasulullah alaihi wasallam yakni wanita yang diuji oleh Allah dengan penyakit ayam ya epilepsi apa namanya naam. Ya. Nah, penyakit epilepsi. Dia ketika ya dikenal penyakit tersebut, Al Rasulullah SAW menawarkan kepada dia, Aku mendoakanmu lalu Allah menyembuhkanmu, ya ataukah engkau bersabar dengan penyakit itu. Tetapi bagimu surga. Nah, maka wanita itu memilih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih mending surga Allah. Tetapi satu permintaanku ya Rasulullah doakan kalau aku ditimpa dengan penyakit itu agar auratku tidak tersingkap agar auratku, auratku tetap terjaga maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar auratnya tetap terjaga sehingga wanita ini memilih surga dan bersabar dengan penyakit itu barakallahu fikum na'am walhasil ini dalil bahwasanya boleh kita Meminta kepada orang yang masih hidup, tentunya orang yang soleh, ya orang yang soleh, orang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, bukan orang yang toleh, ya orang yang toleh seperti tukang sihir, paranormal, ya atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau mengaku ya mengetahui perkara gaib, naudzubillah dan seterusnya dari orang-orang yang merupakan ikhwan syaitan ya merupakan wali-wali syaitan ya bukan itu yang dimaksud maka berdoa meminta kepada mereka itu wali-wali syaitan itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala ya tidak boleh barakalafikoh tapi yang kita minta doa kepada wali-wali Allah yaitu orang-orang yang solehin yang akidahnya lurus benar akidahnya ibadahnya benar bukan di atas bid'ah tapi ibadahnya di atas sunnah ya Bukan juga alul Bid'ah yang beribadah dengan bid'ah-bid'ah, membolehkan tawasul ini dan itu, ya, membolehkan uh, apa namanya bid'ah-bid'ah malam Jumat ya, nisfu Syaban dan seterusnya, enam membolehkan bertawasul melalui kuburan para wali-wali, ya, membolehkan mengirim ayat-ayat Al-Quran kepada para mayit-mayit, enam semua ini. Bid'ah, ah. ya, menyelisihi daripada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnah para Sahabah, ya, maka mereka ini tidak pantas untuk kita datang meminta kepadanya didoakan, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian Barakalawfiqum. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya sudah masuk waktu Isha, belum? Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ma hiyya Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Aljawab wasifatul Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Hiya tabliq Qalaullahu ta'ala ya ayyuhal rasul Balliq ma unzila ilaika Merabbik Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Allahu mashhad Jawaban liqawlis sahabati Nashhadu annaka qad laqta Ruahu muslim Apa itu wasito atau perantara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka jawabannya adalah yang dimaksud perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tabligh yaitu penyampaian dakwah. 6. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala perantaranya adalah Jibril alaihi salam yang menyampaikan wahyu kepada beliau. Ya. Kemudian antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tabligh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhal rasul. Balig ma'un zila ilayka min rabbik. Wahai rasul. Sampaikan. Apa yang Allah turunkan kepadamu. Jadi yani sampaikan wajib. Untuk berdakwah Ilah Allah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan. Ya, tugas Rasulullah yang diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam. Salah satu hadis, ya ketika uh, sahabat para sahabat Rasulullah mengatakan nashadu annaka adab lagta kami telah mempersaksikan bahawa engkau Rasulullah telah menyampaikan yani amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasulullah SAW ya menjawab dari ucapan para sahabat tersebut Allahumma shhad Allahumma shhad Allahumma shhad Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. bahwa Rasulullah SAW kada balagur risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi alaih salatu wassalam. Naam. Telah dipersaksikan oleh manusia-manusia terbaik. Ia yani para sahabat-sahabat beliau. bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan amanah. Dan telah menasihati umat. Ya, wanashal ummah, wajaha fidillah haqojihadi dan sungguh beliau telah berjihad dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka barakallahu Rasulullah sallallahu alaihi telah selesai menyampaikan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau meninggal dunia. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, naam beliau dikelilingi oleh para sahabat dan semua sahabat mempersaksikan bahawa Rasulullah telah menyampaikan bahkan dalam riwayat yang lain barakallahu fikum dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu beliau mempersaksikan bahwasanya <tid> tidak ada satu pun perkara dalam Islam ya kecuali semua disebutkan ilmu qad dhukira fihi ilmuhu Sungguh telah disebutkan di dalamnya ilmunya Yakni Dalam Al-Quran dan melalui Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai pun burung Kata beliau, kata sahabat Abu Dhar Sampai pun burung Yang mengepalkan sayapnya di udara Kada dhaqara fiha ilmu Telah disebutkan Di dalamnya ilmunya Nah, ini persaksian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa semua dalam perkara agama ini telah disampaikan oleh beliau alaih salatu wassalam Yang mendekatkan kepada surga Allah Yang menjauhkan dari api neraka Semua telah dijelaskan Bahkan terkait dengan adab Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi Semua telah disebutkan oleh Nabi kita salatu wassalam Bahkan burung yang mengepalkan sayapnya di udara pun telah disebutkan ilmunya Oleh beliau alaih salatu wassalam Wallahu ta'ala al a'lam bis-shawab. Naam. Demikian ikhwan fil din azzakumullah. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya belum dengar sudah bunyi tadi ya. Baik. Kita cukupkan inna Allah taala. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya terkait dengan syafaat nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik syadwal la ilah illa anta astagfirullah wa atubu ilaih akhir da'wanan alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh